să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, fiindcă ea este jertfa sufletului neamului românesc jertfit, lovit, jefuit de toți tălharii lumii care peste noi au venit. Este rodul cel sfânt și minunat al milioanelor de mucenici și eroi care prin jertfa de sine pe Domnul a urmat. De aceea te rugăm,